اکلی نیشم ورکورے اوز پکی عرب اللہ پر آتا رہا آردن پکی رہا گرہ فائلے نہ رسی بعد خلق وی یا رکمو بھائی کار دکی انو کار نکی فقاہ لطالبان تنظیمو دینا تقریبا دیر شکال مفتی لکسان ماو آگی سر جرگا پولا اماو پویو آگی پا پلیمن کے خستا کار پولا چکرہ درنے بوجائے آلی مولیان نو مریانونو کار وک انځ بلته یي دا عالم دی کیږي کنه زه زاین مې فنکار نو کوم دا وی کمو نظر مکرین نه انټال کوم ځون کارې نه کوم اوږدارو دی کار بلله موکارې بلله مدرس بلله کار نه کوي شر ملیان دی راځي کینو دا راځي کی شه قوت نه هوستان کی را باندې اځه چړین چی نارنګ منډی څو ورځې دی دا ار څه دې نه تنه څو ورځې دې خو زیوی وای نه کار کول دلکانو کې دانه دې مولا شاه نو شه زادکار سره نځون دا د لږې ګند چان کې یا نې نو لږې دوه وېنې کې به شړې نه زنګ دا راو نه اری زمما کار ټول बर्बाद ته یا ماننه نالایکا کومه ګډه ګیرن ګړو جو پړه دا نه لا اما ته فلا نه لسه ور وشي زمدار کوم ملال له سره ده تدریج راک کوي خیال ولا کور دی په کار نه کوي خبرانه کوي قران واي ول او سره او لا سرګمو مينانه ده مایه ته قصد دي تول سفیه کرام ازي مایه ته سره مده دار په حال کوله محل مومنين مایه ده تاسو یاو قاعدہ ذکر شوا یاو قاعدہ اصر شاکیر بانا تلات بائی جہاد کی تکالا جنگ شورو دو نروسکی گی بانا نروسکی گی بانا خوسم چکا ملک اروس دن رسی ناغا ملک کی بے اقبل اصر نپنی گی تدرائیو فوجلو چلل چلل چی با اقبل اصر اقبل سن نروسکی گی داد آگئی کنی زی کفر گی چیو ملک اروس دن رسی اقبل دا اگه تاثرون ها امیتون ها چه امالت دن نسی نفل اصل به نتی دا قانون قرآن هوا رسیده تفارو چه روست مراده جا دا را این درسی او سبابا چختی اوچه درس شروع دی اوکولا دیلی شیخونگ دیرلو درسو گوڑه دی اوموند خلق دیرلا جی اوموند داکو منی آغا کن اوچه بلا دی گورو خیر دی یره غزای کې خل شنو موږ او تفصیل ځمې په فراده یو ځای کې سره چی نه غمیر شوش ودنې چی نه دا دې د ورځې د څراځړ اوتی چې تاسو څنګه هغه اته دی اوه شغال شات دا زې په کو چې تبهار ستی ودوته نه هیڅ کار نه وکړا تا یو تن پر نو اغا وطان سر بلتن فیدا کرو نو تاو تب از دونو سرور شیوئی او جب کار کرو لے نواتا شیوئی نوکی بیا میاش نید روش پار شیوئی پو دا وقتا نید کار سم ندکره کنان بس پر ای پوشارک ایر از ما درس که او پوشونک ما نرازی شنکین شنکین لے شوکینی شنکی بایی جی پشا تفتی دانوی جی رازای که ما درس که یا با زان یا با مسلح بجه قرن شنکرن شورتان جبشم از دیما قائده ایمان والا اومنی حکم دا اللہ و درسول اگر کم حکم دید دا جماعو ای و لا تتولوانو اماعو ای جدی حکم نا اتاسی منون کی نورسی سنبیشب کم شلدی نی سنبیشب کم خرایفا تاوی منون نو واو ومن اي حکم الله بطل دنگرو پریزا نا اکان گونجان ديچنه پويجي خ라이 چې تا ورته بيان څه ديني کويږي زه تا هي تاسو لا څه نور نه ونيشي تاسو لا قنوري یقینا بطل دنگرو الله زغا ګانګون جاناري چې پويجي او لو علم الله شي دا ځای د ځای هیڅ چي نه کړې که چېست تسنن یې پلان کړی دا دې دا دې مان نه تسلو غواړي دا نه اول جن انا کو لنډ کپت الله تا کپاینم د فراکه د دې ایمان دې ولا علم الله تیم شهرن کپاینم د فراکه د دې ایمان دې لاسم نو منځيږي په خدای قرآن علم کیز دای ایمان نشته نه دیوځنه قرآن سامان مننه مننه دی قریبان قرآن خدای په انم کې وی زغات وای دیتا اندازہ خدای دا پټه وا چې زما زې امر پی را کو او دوه نو به یاد کوو موږ قرآن ورته لېږه نه زید بس پره قرآن پی او امر با کو شي قرآن باز نو لکه اندیا ته پاتې دغه دا لکه دا په دې ډول چې بنگله به جوړیږي ډېرې کې به اور شي خانې ډېرې پخا نهي ډېرې کې به آرام کمرې دا یو غړای تا پطلا چې زباط مخلوق پیدا کړو اختیار مول کوند او دې په خو اختیار پیدا کا کوي نو خو دا عمل زده اندازہ کړی دی ته وي تقبیه معنا دا یا دا دغه غړای پننم کې دا تدن کی منشتا ہے؟ نو قرآن دائم پر منع دائم اسمان منع دا قرآن او دو دل <سؤال> اسمان منع او دل ولو اسمان اتواه دائم قرآن تو آوری جاتا اللہ نو مخلی اجیدی را توم کی او اس آیات صاف شد مطلب دائم دخلائی علم کی جی چیدابا کافری نو دیجا دائم دائم اللہ قرآن نو منع او دا دائم قوش کیم دی تا نو او دیجل دیو اسمان امراد مہمانر واقستا ازو دیم اسمان امراد او ریدن او رو او لگا جیانا مخلص شرین کو جان چلائے دا, دی دا شای دا شای دا شای دے دا شای دے دا شای دے معنی صاف اشوان که پتا ہے اللہ کا چیدیکی ایمان استے نمان لگا کثیر مینر جن جہنم لکھی کم مخلوق پیرا شوئے دے نواغا قرآن نمانی زدہ رہی ہے سورت امرک امراجی وقالو لو کننا نسمعو آونا تل اچر باکی دے ہای تم ان قرآن مندرے ازانم پی پوکرے مارکننا پی اصحاب سائی نو پی جانم کی کنم قرآن ماندرے نو عمل کرے اوال تکی مانا و او دا ریدل و نفس تیاہونا مکڑے گئے مطلب دا ہے چی قرآن منل دعوی چاہتار دے چیار جنت تا چی اوانا منل دعوی چاہتار دے چیارا اللہ جہنم تبوی مانا ای داشتار مکت دیم حکمو دا اللہ خیتابو مانی اتاعت کا اللہ در رسولو کئی نو او سے دا اتاعت کود لکھائے دا لکھائے حکم دے نو اتاعت کا اللہ در ر د چاره یې او چې جنات ثاني به معنی څه څنګه د پال زولت د مازن فال د مزوږه دا تا کتاب نه کوي زان لارنده ولو علمن الله فی خیرن کپته الله تا چې کیما شه د منلې به لیکن قران په انمانه زکات ایمان پکې نشه لیکن قران په انمانه ذکر رمایې انتفاده اوشید سبب ده انتفاده قیرنا اکه چرواوی تاکوان نو اولی ادیراتون کی لنبایت ایدوه ایمان والاو جنگی کلکی در ایدوه ایمان والاو دا اللہ حکم ازا پیغمبر حکم اروح تمنی دانا جیمال باگه اتفرورالی جیاد کھلی کو کلک کھوی ایمان دار چنو ادره ما ایمان والاو، همو نئی حکم دا اللہ علیہ پیغمبر کلچ راقواری تاظر را اغی حکم تا چه پاکیش ایستاس و حیات تا یوحیی کم پاکیش ایستاس و حیات تا ایستاس و حیات پا دیکھئے چه پیغمبر کمشی تر راقواری ناقیش حیات تا پیغمبر دی جہاد تر راقواری نجیہ تر پیغمبر دی رد شرط رد رسم تر راقواری ناقرد دعا را بلل را بحتل. چ کالا دعا دڅه مې هغې راځي بای دڅه چې غایبانه حاجت راوړي یو دعا د امر دا چې امر زه تکي راشي اومه نه اپوږه الله راځي په من سری کې اذر کې یحو مطلب دا دی کته د الله حکم نه مني استاد ذکر پر درایش نه به ورځ دین نه مني سکر په یات کې د امیر تجارتونه تاپ جہاک کے انفال اثرتو غنیمت غرور دیوکتو نقرائب استاپ قدر کے حائلی سی مطلب ستاو گرنبا دا گناہ چاپی ریسی اور تانا بیمان سبسی اللہ اطاف پرتبک ریسی اویرے گئی تغییب جہاکتا اویرے گئی دا عذاب آگرہ جنب ریسی کی فائلی نتا یوازے خطنتاً عذاب زنبقی دا دا باندې چې نړیږي او کلکټا ته جنم وکړ تاسو نیوای دي مناص jihad kai کتاس jihad ريف نو کما زراته الله د ریان ته کوفار کوړي نو هغه سزا یو ځای راځي ته باندې تاسو له موږ ته او ابن عربي په دې تفسیر نکړه اداه دینه وو ماشي نو مراد چې نه بدعت شي بدعت ته میراث مرته نک نو کم خلل کړي میراث ارتکاب کوي هغه سزا په فیصله کوي اگر کیته نه کوي تا هغه ورته دي چې تا ته سترګو کوي مراد دې چې کله مناکير زموږه شي ويندي هغه کوي میراث او شکيات سره دونه کړ الله تعالی صلی الله علیه وسلم دکي اغان بچي چې نو ورچیږي مرتکبین ته تاغري که اگه ده ده ده یو غم که جڑا ده نوغا جڑا بند تاید که بند انتران چه کمه خدا جاید اگه اگه اگه کمه سزا ده نوغا ناس کنه بنده سید حدیث کراوید چه قیمت کې ویر تونکی چه اگه غم که ویر تدهو نو قیمت که با اگه چره ہوئی اداسه باتی چره با ہوئی چه طورت قیمت والا بته تختی چه ده سا بلا را با بگو عبای دنیا کی چیخ واری پا غم که نو بگو عبای با قیمات کیم لبسیت حرتیجی داریں گے فی اومیدوس کے بیراستی ناروائی نیابر آغین پاسی یا بیرات کے تستان کان درد دی یا روئی دیخ ام کی منیشا خلاف دو شرح تار دے پس چیخی داریں گے دیر خلاف دو شرح دی دموری پور کے دریر روڑائی پرل حرام دی دایبره یمشي حالاتي صرف د مریوار شانته یاته جوړه وروور کی دایبره یمشي تو جام سوپات مجوري چاګر مریږه چا ټو نارو حرام سی حرام خور د دې نه بال په تیری کی دانو ای بای زاره مندره نه جه په قص روه حاتیکر او بیل ته دې دې ګری نه دا کور کې چې کم کسانی ما و خړې شي دا نه دې کورې دلته نه غو مبړې شي لورایږي شي زموږه کړي نو مرته میں شریک رويږو دې ته راځو جامون څنګه چې نو ورو سره موږ دې پته نه وي و تا چې دې مې نه شي نه دې دې وایې دا و ما سویره دې دې دې غريبه دې دې اوراس کا دې دې اجازه څه وټول نه چي ماشي لاسو بثه کې کې کې بثه په فټنته ده داځه دوړنه داځه عذاب نه ځنه ساتي دا وی غواړي چې بلادت دي واځي دې غواړي کې دې بثه په فټنته ده ایوا دې کوم څه بندره شي دا داوا شي جینپي غوا دغه د یو دغه زکي کړه د راق د شرع د راقو سنت دا یو نور رم نو ښاږي کل قران کتاب هر چا په خوې او تقو فتنتان ځان به ته د آزاد اوی آزاد نه چنه کی هغه خلق ته کی دا ګنا یوادي تاسو باندې رسی اپو شي الله شهدا بوله کتا شامل شوي متا د ري شجيده کتاب د ټول هغه د ټکي زګا غمته آیا تر یا چې کوي ل کمزوري شي په دنیا کې مرتاد عقول کمزوري شي یا کوم مومنان چې وای تاسو یانې نکونه تاسو تاسو هیڅ نکونه له کم اته کمزوري د دنیا کې متمچه شریف ارې دې دې نه چې دلته خلک تاسو نه را ايته خاصه څومره نه ارې دې دل بکی تظر خلق پیرم لکتا ثانی وقالو انتو بیل ادا ماتا نتقطف من اردنا قصص کرا دیم قسم وی وقالو انتو بیل ادا ماتا ومن تابیش دو سنتو آتا جو میدایت رہ من اردنا نو وابا نشو کفر ملک ملک بوانا نشو لکتا ثانی قسم وی حق بیانو یا رسول پیو تایما ما صلکتم نتخات تمه ار دینه و ابو لشود کو ملکنا یادی ان ته حتا وتون خطک انور توي چرچ دانا نه او خطک دلول توي دخود لانی کی زائرته سائر تا در مدینه کې ا مژوديتي په پخندات فاکم زائر لزائر پاکستان ته راځه لزار د څو د ټول مزور سره ان یاد ته کوي په خپل انداد مطلب دا دی که تاسو سنت جاری کړئ تاسو د مجلس نه لریشي چې باید د مجلس په خلاف شریکار نه ده پکې ما غم پرې وخت دې ښه ځای جيمې څه یو ما دا نه مجلس خراب دی نو ما دا مجلس څه وخت دا حاجی په پرا نو ځای باندې د دې مزبوطونکو ارزه کده کده د پښتو دغه thamaka shkoro کوي درې قاعده مکه چیرې سلوړه ما او سلوړه ما قاعده دعاول سره چې اومو مینانو باطل او ختمه جوړه وایي کلیتا پات موږ جوړه وایي پات عاشره چې د نه امیر دل شي او کلیتا عاشره چې تا بلولو کو نوې بلولو چې ایمن وره نقصان مو کوي جنت مو کوي ځلانه نه پیغمبرنه انو سان نو کوئی پکو نما ته کې تا کتاب ته کې داتا سره مانسته نو یو څټه راځي کې هیڅ مان راو داتا چا موږ ای مان د حکم دار الله پیغمبر انو سان کوئی د خپل احتامو اتا ته راوېږي اپوشي کتاب کې دمالنو او مینځه اولاد داسل دیش آزاد ډمو کې بلون باید دیوان د صحیح فدري شي د ظالم او باندې حرام دی له سعودي اولاد دی شي مځالې نه شرمینه موکو دا چې مينې موکو چې په حالت کې یې راړي خو او را دې بهرایې ايتین الله زقا اجر دې په دې مکه راځو ايمنوالو خو دې دې ته لانا خو دې دې چې موږه ما در نعمت اې دې چې په الله باندې مونږ انداته لوګو کې دې الله تعالی سره परे قرآن باندې परे الله برکان سره کی یعنی حق او باطل بدل کی مفسیری دې ورکهي چې فرقان واضح کړ الله نه سر ویلې دي چې حرام نه زنه ساتي نو پاکه بل عزت دا نور ورځي نور د قلب خدای قاره الله دی بچی تاسو نه مصیبتونه سی اتمانه صورت نه ساکته و الله دی بچی تجکونه او کنه و کی سوتیا ما د سی اې د خپل یو بوجي نو دای لمز پنشته او علم دی راځه غالي چې کله به راوی لا جلیه نہ کار کای د قیامت لراه خپل وخت مگر الله نه ده کار د قیامت لا جلیه ند کار کرے دی قیمت لرا په خپل وخت مگر لازم ځانته جلل جلی سره کول سرګندل ند کار کرے دی قیامت لرا په وقت وخت اچ مگر الله الله کاستر دی حاصل اداره ند سرګند وخت قیمت مگر غوړتا الزمانه اداره لا جلیه نو کار کوي نظایرای د قیامت لا په خپل وخت له وخت ته نشي وخت ته الله په د چی راځي تجلی ظاهر وروته جلالي الامر ما ته ظاهر شتاله نظائرې د قیامت لا په خپل وخت مگر الله موږ څرګر کړي د قیامت نړۍ په خپل وخت اچاتا مگر الله ځانته دروند علم د در قیامت اسمان وال او زمکو وال او ته ثقل دروند ینه د دې له لوري به او صفولت معنی خفیت پته پسوانونو نو کواله باندې علم ده دې صفولت درونه دا چانل رپورټ کړي ینه دا ارم چانل کار کړي کنابلی جي قیامت مگر نا ظفا اته پوسټه تا نه د وخت قیامت گویا کیته خبرداري دی نه خاتیمه عالم وخت قیامت تا پته نشه نه ردن مری او علم رضی الله وکړه اګه نسل خلک نه پويږي پدې حکمت نه پويږي دا و لیکلای پټه زه کای پټک کله قامت علم چاله ورکی نو مربصی صاحب وکړي هغه زوره دې باتروز ده نو بیان کوي دا غوښ علم نشته چې ترنی یو خوان دي لیکن سره خلک نه پويږي پدې یک مات نبي صرف علم وشا اسنه دې صرف تصرف او نمازدار ځان انزه زرز دف کو پر چر د لاشی د الله اته ز پوی دې د عزيزونو جماعت دې پټ غیر ناراض مرګ کما تا خپل مر پتاوي نو ما با فائدې دې وکړې اما تا بنرځ تچوي کما د غیب پتاوي یان د مرګ لنفي نقصان نو ما به مشد پاجیزه تر سم اوه دې بسر زموږه شي دې اما تب نمسیبیتو نا اطلب انو بارت چدر مان تکریف نتصیح چنعالم الغیبی نمتصریفی نلائق لبالنی نیم زب مگریر ان کے دائر آئی قوم لڑا کیمان داری اوست دو مشکین رد کئی چه مشکین سرما احسان اوتو دو سرد احسان نا دی بل سکرہ رد کئی اللہ آزاد تک پیدا کردی تاظوا دیوجنس نا اگر زوري دي جنس نه جوړا چرام راشي دي جوړي سرا سړي کډل خپاي پور تلار شي نو مپين شي نو تلای چې پړكي دي جوړي لا احمد واخلي دا احمد سپک اپا دي شي دا خدا دي احمد سرا مجد پټري شي نو تلای چې درن شي بلي الله چرته دي کرا دي کوم تني فرذن نو شوبو شکرګزارو نو اگر چهور ګمله ته نه فرض نو ګردې ګوره الله تعالی شریکان پاو بچي کی چور میک نو دوی د الله د خنا کې شرک کوي بعض مفسرین و د دین اعظم علی او په تفسیر د ترمذی کې د عبدالوارث ابو صمد هغه را دي پیښ کړی د حسنه عن عمرو بن جند هر وایسته ابن کسیر پا تفسیر کی پدے روایت در اعتراض اکڑی دی یاو خدا رہی چدا مرفون دے در این دارے کی متصل نہ دے در این دارے چراوی قلد اقبر روایت نے انکار ہوتی ندا ثابت نہیں در این آیت تفسیر کی حتن بسیر کوئنو آدم اینوئی آمین اگر چی تلمیزی ذکر کرے خود تلمیز دا عدد تے جکریوتی حدیثم ذکر کری دانو چې رسې کل عزیز پیوته نو غاې ذکر کی او باد له نفس واحده آدم ادم اخی موږ یې جنو غانه جوړ مراته اعلی کفر کري د یو جن سره هغه زوري دا چې یو جن نه جوړا نه سنیلیا کرام راشي چې جوړې سره دځکه کلام ختم شو د یو ادم نه پیدا تریي پیدا کړ جس کور پور یوي اېک مینانم باندې خطر شي کلام فلما تغشانا زانت کلام شو شو نو کلا کی پټکی د امواله قرضې مونث سره عمل وافي مونث همس پک اپاتشي د امواله د عمل سره حاملہ پاتشي نو چې در نشي نو بلی خره خان الله اوې فرادیکم تنې فرزم وشوم شکر گزار دا نو غلم ما ترشان زند کلام شروع شو او پدې ځان ته کلام من الشاکرین من ویتابدار نه یم او رسو کرام پدې ګوار کتاب بیان ته کران دی نو کلا چور کی جمهور افطار تا نه یک ورزم نو وګرتی وګرځی غواړه لهو دې دی لالا وګرځی دې کې شریکان پاوشی کې چور تو حایز دولت دې دا زی سبب د شرک ورګي دا بګړی میا په ځلاني بابا اوخته دا په دې راته یعلا ګردی د قضا قانون د ذوی لالا لہو کنی فیه ګردی په دې ذوی کې شریکان الله راګره په ځلاني بابا مې اوځه پلان کی نظر میں کړو یا لہو الله ګردی قضا قانون الله لا شریکان پاګن بچی کې چې ورته غاډی او ایدا فرانی را کنو رویده اللہ دا اغشینا چی شیر کئی کچر اداما او حواما را بے نو یشرکانی بکارو نو حماما ایشی کون جمع ارارا زکر منگا مخی جن سخستے فلما تغشانا ما جن سخستے او من او جیستا کله مفرد را دی کلا جمع ومن الناس من یقول مفرد دی ما هم بمومن جمع او که تصنیم یشرکانی بکارو نو دا دلیل دی جمعاتی جنستے ایو شرکون بیاجه مرا حال تا بیاجه شرکانی بکارو شرکان کهی داری خدا خان دا جنس آقا چنچی پیدا کالیس حقیی دی پیدا شوی اتوان نلری دا غپ را بلدی شوی دا شرکان لحون دا پاردره بلن کو توان نلری دیلی ره امداد اندزان امداد کالیشی ندر طول سرین جمع را دی معلوم عداشو چه آدم حوانو خام خا قرآن لاغیرات کئی کلام ڈل دے او حدیث د دی میوی دریر کرده ای خالان کیا گا معلوله من صلاح ستے ہو جو ہیں یاو خو حسن بسید تفسیر کی کو انو آدم این رگرد ہو دے مرفون دے دیم متصل دے ان تدوم کرابلے دا وقتا سان دا شریکان دادائی کم جور کری دی کرا مدد کی کرا بلی دی اغی شرکان اولا پترف توفیق ایلال حدا چنکلار سمکی نرازی دی پسی برابر دی دی ترابنل انو برابر برابر دی پتاسو بانده دی حالت کرا بلی اگر چپی ای که تی آواز که کورتنک اغی نفیجی یقیننا کسان کرا مدد کوئی بیدار لانا بندیانو ساسقون دی وی بندیان را مدد کوئی اسنا تہ تا قرانہ درسې هغه ځب الودین کفر ايتخذو عبادی مین دنیا اولیا عسايب اچرا دي عباد نیکان بنديان او اسنام دغه درغاونو یقینا کسان کرمای کوي بيد الله نه بنديان تاسو غون دي دي سوچې تاسو محتاج یی نه تاسو غی محتاج دي سوچې تاسو مغروب یی نه غین درته مغذور ان تدوهم که طلب کوئی دا دایی نا صحیح دایت نای دا در تا نیش خیره او که تاسو اغیی رحمدد کوئی نو رحمدد کیجی نا کسان که رحمدد کوئی بیدارنانا بندیان دیستاز خونده نو قرد اوازو که فدوم نو رحمدد که یا وی نو پکار دیو که منظر که او کستاسو که ایو رفتونی و ازدخرای رحمدد کو مقدراشی بیانا نو خدای فستا تا بینده کته سورته نام پینو دیلسی کته سراه مده کو نو الله واسه قبول کیو کی ان خدای د انداد کوي حضرت یونس رامه دت کړو نو دریا به احساس کړو ایوب رامه دت کړو نو جوړ کړو زکریا رامه دت کړو زی ورته خپل اپوستا پر او مده کو نو تټدا واسه نه کوي صاحب باندې بعض مشکین داریاں داوئی دا زوئی خواه دا رمضت کا زمان خواه امداد کئی چه شي لکہ سنچی دو یونس اوز زکریہ و دعیوب د السلامی کڑے دے یا لکہ سنچی در اکانو بنیانو کوي دانه چه اغم آتاحت استا اور استاق آئلہ چه اغم آتا حچہ امداد مدے کرے اغم تو چه رحم آتا کے اغم آتا حچہ امداد مدے کرے معنی دارا بعض اخل کو بنیدائی چه رضکینو وایتو چې طاری بابا نن را ما چیږي زه په راه مره کوم زما خ라이 ستاپ ما ته نه ده زما خ라이 اندا سره ده اته دې دې مشالونه دي او چرای شيزه ما به موکي او څنګه الهی لکه را ده هیڅ عارف نه شي ما نه ده انت جو کتې راه مدد کې نوغه استانګي یقین نه نه تاسو چر مرتوي بيد الله نه باندې تاسو کوم نو را مدد تی کئی استاسو قبل تیارید کی کہی روشتو او تاسو آئی چا غیرہ مدد کیئی نو بندقو پا اسبابو کار تی نو اسباب دا گشتے دا رد تی پوشت کینو باندی چا استاسو آلی حالا آلات اسباب دا نفر نقصان شتے چا تیرہ مدد تی کنا بغیر دا اسبابو کئی کبغیر دا شکو دلازو کئی دا خو خدای دته الله وای او باندې که تین دا تیر په سباب کوي نو اته قیامت کې دا غاس پد راتلوشه ایاشته دی لرح په 84 پاره ته تا نو پیسې ته راو بغیر فورادی په ات باره دیلم نو دا غوړایشه اته انده ادم یو کا نو څنګه غیږه لاسو نه چټینګ کې تا په لاسو نه زرا ته توي سپېد روي الا پیر نده پیر بابا لاس پر او دین شهوبوي تان جا دلتي عملو اته الا بابا عمل ستيزه د ايسترغي دل ليدل کي پري سترګو زګه په مرغ سرا د انسان نه نظر او سما او اطل دي نظرن عكل لا شي دغوونو اوريدل او د سترګونو ليدل ادلا سو پونر لن دا په مرغ دي نظر تا نه تاسو رجای کوي কবল کی دي نو نظرشته ا تا قوت توریدوش د نیولشته نو داغه متا ده چې روح مرته ځان غلې کوي د بغار کې دا بغار کې ځان غلې کوي به غار څه دي نو تی نيشته اسباب د نه فنښت نو څنګه راوځي بنده کار کول شي شته درې اپې چې راوږي په دې کو چې ګلته کې اښته دی له اس شنو ور بوکی په لهاسو چې تا رامدد اښته دی له سترګې کې کې پاره چې تا بابا ما ته وګورات ما نیولې لمن ستاده اې وای تا لمن مې ویل دي دا لمن لاندې زه خپل کار وکړم دا لمن لاندې کله لاندې کله پنجې لاندې کله لاندې انصاده لاندې وګورې لا اول تجربه غوي غوي نو تا غوي خوي اکل پنجلانی کپالت که تا نه لکل مال لاندیس ورذو شرکا کو نو عزم دتئ اساسان ستا سو د الله سره نو اول تجربه باو کای کاکای نقصان کای نو اول رمضانته کای چې د تاسو شنو منی وا د پسمبالته سمو کی دونی د زما تدبیر زمو کوي اماتا ما گوریم لا تنظرون وخ مرای کود که دوی که نفن اخسان وی نوال نو ده مالا تا کره را کی که منگو ده ایسری چی خبر اطای نا کولی چی نوال خود ده مون گوٹ کی گوٹ خود تی منجاورا اوال ده مون کی. رنده کی تر رنده تک کوده او مون بی بوده کی پودستار ما تر بوده هنه بوڑه که دا قل بابا ده چه مونجا صنوائی او تا تا دا تا فرد دل بار ده دل بار شریف گوڑتی بوڑیتی شلتی خلافا نه کره که نه دکھره نوکتوائی خلافا کره نظر آول رتا جورتی دا تا چه چرتا چه منجوری هنه یا با بوڑی یا با یا با شلی نو, نو nah karwe, karre karre. تا تا تاسو کوم چې ځات کړي نو خپلای کړي نو اول کړي بابا تاسو ته پتا پتا پیسه لږه او کله دغه کړي ان را په اړه باندې ا د وړي کړي شریکي اوګه کړي څومکه دیونی مزما تذیزه مروږي ولا تنزلون اما ته مولا کومه کوئی ات تک ضرورت یې ا تعالی ماویند ما الله دے ارا چرای لیک کتاب پدې مسالا چې دین درامد کیږي نزلل کتاب به هاذه المسالا دا مسالا چې غینی چرامدږي زمام ماوین الله دے ا الله چرای لیک کتاب پدې مسالا دایکمت رشا او الله امداد کړي د موحدینو اصلح موحدین نه کا نا خلیقی چداونی چې دین درامد کیږي او که څنګه خراب لای بيدلنان نو طعام لري د فلزان دین دا استاد زنده انو نو فلزان چنده فلزان نه فل در په در خیر غواړي نو کرامه تعقدت دولت وو نو پکار داو چې دا خیر اوري غواړي زموږه کینه کاته دل لري او کل لري زمونږ ادبانی نیکو او ساور وختي با خیر گفت بر برخیر دو وقتی صبح و دم داد آگئی ما یه را یه را تایی چه ستاس آگئی که تاس اللہ ندر کئی چه بلده اور کئی دا بڑا کار دستای زمونی کل را چه زمونی که تا نه ندر ظالم داد کورشی آنه دا بل او آیا معاون زمان اللہ آراد تے شرحی لگو قرآن پده مسالہ چه بلکه تمایی چرا مدد چیه او اللہ نمدد چیه او اللہ انداد کهی او کسان چرا مدد کوئی بیدر لانا دعا یدو خواستن تا مدد کول تانونری ستا سدین داد اندق پل دان انداد کولیشی انفصو پل دانون اخبر اولاد اکرا بلی دی پتر دی داد نوری دی سمن اغیطا که سمن چې راځه راډو莱 میں کړې ده بابا چوکري نه راو شي خدای توفیق ویده بابا په کے کې پوزه کډم درس سم کړې چې سمږه بیا په دې ته ما کنه هغه دې غور کې پوزه نو تعالی راضي اتابانه کتلې بیا دې څه کار سم کړ خب سره په پاره چې بابا دې کې مطلب نه راځي با اورې اړهغه خپل ځکه اېدلودا دا هغه ریسان چې د طالب سره یې سریه اا انت دې مې له لودا نو ریس ته خبره او ني چې پوری تا تا سمان استفعان دي ته سوای چې ماته ګوري یا تاسو له سګي جوړي کړی دي ځکه راغی دا قیدا چې په دې بوتان ته اغې او چې موږ موجود تنوږو ني یا لکه سوې چې مشکينو وای او یې کらん نو ته چوای ویني او ویني د ایدرا چې ګوري تا تا چې تا تا ګوري تا ویني دا ستاکورته د نجې لورایلا ان پسره ده چې ویني سترګې والے جوړي کړی آشنا مې کی شو نو ګوري دې امې دې لا تا دا داینی ني لاي شروع هغه ویني نه ازته خیال کړ دې ني ګوري خذ الافه عفور نه نو له تا کار نشار و انول شرک خذ الافه استا کار به و شرک عفور و انول ته یعنی عمل مستمر دا کار نشه مخوفه شل پلان تا خذ الافه بیان کا نو که چا بدر دی نو که زمو کو وای ما مفت وای بګان خذ الافه عمل بانتقام و وضل ما اخلاق او انابا که ده لا اله الا اللہ ابن ربی مانا کئی غرف لا اله الا اللہ و انابا که ده توحید اما خرو دناپونا مکو اکو چنب کی شیطان چنبا نعوذ باللہ و آیا نزغو چنبیتا ما من مولویدن اللہ و من نزغ شیطان حضیث کرادی ایس بچے نشتے مگر اگر چه من نظر شیطان نظر سطح غوی واسه شیطان امولود سطح غوی پیدا شوی یعنی پیدا شوی که کم چه غوی شیط بزتوی دا شیطان اللہ سو صورتا نظر قرآن دانتی تون دایتو رگولا امولود بانه نوی با چه پیدا شوی مولود کل پیز بار دمائی اولو اکل بار د لکه تانو در شده نکی تو آئی مولود پیز بار دمانکانا ارتوی او چې پیدا شو او چې د شیر کوی نظر کېتان اوسه سوال مګر مریم او عیسا ته نشا چوري خو دلافه اونې سا کار درو نه لوي شه اونې وا د خلکو نه فا افه معنا د سنتاس اونې سا کار آسان آسان تر او انا کو د توحید امکلود جایلانا اتوسو سو چې شیطان نو وسه د پناواله الله سره شيطان وسوسه کوي د کنزو وسوسه کوي د سوستیا نمودانه چې کله شیطان د تا وسوسند نمودانه توا کوي نو فور اوذ بالله وای الله او دې دم کې pore یقین نه کسان چې ځان ساتي دیتا یو خیال د شیطان تایخون خیال کلو چه دیتا شیطان و سزاو اچه نو تذکرو یا آتی لید آیات اوزو اللہ من شیطان کلو چه شیطان دیتا و سزاو دا جنگ اچه شیطان و سزاو دا مداعنت اچه نو فوراً دا اللہ کتابی آتی تذکرو دا صورتی آتی چه فلا یکن فی صدر که حالا جنگ چه قرآن ویلی درمتنگو نو ناگا دی ابرتغتن کی هم ارون از شیطانانو کم که در شیطان مرگری دی نو راکی دیدارا دیرون را شیطانان پسر کشایی که و ایخوانم لیکان بندیان چکلا غصه کرای شی سستیا کرای شی غم کرای شی نو اغیر چور اندائیات کی چوار سستیو دی کم و ایخوانم ارون را شیطانانو یاکی در چول ری در چیزو زاجد مو له زاجد ختم دا هغه ته پړای جوړ لري لا یتون انستکیی لایس ام شیطان مستکیی دارنګی دای شيطان ډونه د بدای پهونو نشټی ندی لا ازمو دتون اکل اکرانه غی دیته موجوده سنت د شرف تصرف کله پیغمبر چې موجود نه کئ نو یې ولې د قران ستائر کې واي نه زه تابین دا شي کې واي د ماتا ماتا نه هی کله د ماله شمو یزې نه شي مين ربي هاذا بصائر اداد علاماته دایتی هاذا چې را کوم بیان کوڅه کو دا بیان دې چا کی نو کیا علامه دې یا هاذا د قران دا بری کتابو چې دې کې الله دا قومنو عاد سمود قوملوت قوم شعب از موسیٰ علیہ السلام از فرعان داد دا عبرت کتاب دے حاشل اللہ این حکایت نیس تہیم نت حال اماؤتو سے خوش ہوگی منعظم بای دا کسی نجی زمان اصطا حال اللہ کا رکھئی چتت چا سرے چران سرے کہ موسیٰ نو سرے کہ داد قوم سرے حال دا بسائی دا کتاب عبرت کتاب دے نو یراولیو دا دې کتاب درته ادا کتاب هدايت امره باني دا توفيقنده اجنه تمه ا قوم لا چې منیدای کتاب یو منون چې ا دې سره ا کلا چې نو سې قرآن نو غوړت کې دی ا چب شي مفسرین دې کې دغه ذکر کړي چې وخت کې دی چې کله امام موش کې قرائت وایي او دیم دا رنجی چه قرآن دستیشی خود بچه او سلورم درین دا رنجی چه دا عام ده کل چه قرآن دستیشی که موسکیو که باہر وی ایمانیون تیمیان پده اجماع دکر پیدا دا موسکم ده و عامم ده او باز اخر قوائی که دا موسکی نادر شهر نو قرآن پدهی که نادر شهر ره چی ما هم کراتی نیتو بچپ پاتی او غیر مقلی دین سوی موزی نکی گوچپ شوی قرآن وی چپ شا غیر مقلی دین وی کې نکی یرا دام سب دین دی دام سمان یعنی قرآن چا سوائی دا دین دی غیر مقلی دین سره دا غیر دین داره چی قرآن کمزای که یو حکم خوی ناغم ممانا نت دین داره ځکه ایمانوی کینوي د په اړه د مسکره اما محدثینوي د په اړه د مسکره ارشاد ذکر کړی دی نه قرآن وي چا ته نو نه او تعبیر کې کې نه څه کې بچي زای تنګاره طلار دی او جیبه نو مخ کې بسوږی نه غیر مقلدوي نه جیبه دی مخکې یعنی قرآن کې تعبیرو کا او حدیث عام پر ہے موږ ویني حدیث کی تعویل وکړه څنګه کې چې نبی دے اسلام جار ور دے نو یې نو حدیث پتاویر تعویل محمول غیر مقلد وینه چې کم قطیع دلالت قطیع نه یې تعویل وکړه لکه عاجز کو زنی ری کنه او قران قطی د نقطی کی تعویل کو زنی کی تعویل مو دا صاف په لیدنه مطلب دا دی په ځان عمل کو په اخین اور موکو زون که تعویل مکو یقین که تعویل کوا دار دی دین دی او کتابن خطر کلی کری دی چه دا اتیاو صحاباو عمل داو چه اغی فاتحانا روستا امان پسی نا دا اغی شرم نکی باز خلقو لکل کئی دا نوی که زمان دا بحای دا بشرمه کار دی او قرآن خلاف کنزد دارنگه شرط حامیم سجده که دی دی دی دی دی دی چکل قرآن رسیشی نظیف کی شور کئی ناغم محمدی دو تا محمدی هادا بصائر دا کتاب دیبرت تی هادا دا علامی دیبرت تی درابت آزنا دا علامی چکم دا عذاب زکر شیش دا علامی بیاند توحید حدایت اور رحمت تی ای خوملچ منی اکلچ لسیشی قرآن نقوکورتا کئی رئی چپ انصاد او سماکی فرق تی سکوت او سموت کې سکوت هغه کله ته وای چې هغه خبرې كله شي چېب شي او سموت هغه کله ته وای چې دا هغه شان ورو خبرې لکه ګټه مانا ده چې هن بم نه کې کوشش باندې کې خامخا پتا صبره خاموشي سمون چې قران لو سې شت چېبې نه پتا بره خاموشي او چې قران لو سې ج فاتحه خامور په زه ته الحمدلله ته قانون دې ته ښه بحث فکر کا ورشتل اله الا تاکید د پاره قرآن کې چې ته چپ شې زه پتا زه به رام په هر مقلد رحم niche زه کارې چپ نه دې اندارو سزا دار چې چا ول څه نو پاغره رحمنه قرآن وي هغه بیرحمه ده نو قرآن رحمن پاغنيشته یاد کړب پوزر کې پاجه ده وقيبتن پره را خيفتن لقائق په دعا کې خوفیتن رو زکه پرو کې د انسان خلوص راځي او خيفتن د خوف نه نه چې د اله خوف دا باندې نه باید اتخ نزلت احقوق ذکر را اوال تکی پوٹوال را را را نو پخلی غضولو دو اینانا سارا و مازی او وقتی اللہ آیا دو یو منسوسی دی نو په پزای پاچی شو اما که گا دبی خبرونا ولا تکم من الغافدین دیو جن سفیاء کرام وی او وقتی اللہ کیا دو اقینا کسان چی رب سخدی زان نلوی دی اللہ دبنی گئینا تا کی بیان الله کہ ہر کلا فرشتي لوے تابیداری جن فلايكون فسدک ہرجن اشارہ غته زره کې تنگاني شي وسبيون رد شرک رد شرک او له يسجدون الله له تابدارو څنګه دفا دفا شاو دریم مذونه غدره مذونه په دې رسيات کې منډه ویشکو فرشتي تابیدایږي نفلاح کن فیصد که هر اجر او رد شرک واق اللہ را مدد کو فاقو کناللہ او انکار دمام اللہ مکو دفت فاشا ولہو یز جدون سورت کدری مسلی رمتنگو یو او رد شرک دوا او اتباد مانزلہ دفت فاشا دری فاول مسلی تفسیراً واقع دی موسیٰ علیہ السلام و. اپو دیمه مسلې دغه با فاشا واکدلو تعالی السلام او پر درې د مسلې رد شرک واکدلو اذهو اذه صالح وا او واکد شیبر السلام کو دروازه په دغه د فاشا په دایي دی توي او ششکو دروازو کې څو کې تسلی پیغمبر لره چې د ام بیاو مصیبه ګوره دا هیڅ کوو ورو کې چې اعتماد مانزر نه کړي او د نودارې انجام شوشه دارنګې پښتو غواړو چې انبيار اسلام مليګري په توحيد واخر داوان ان الله بسم الله الرحمن الرحيم يسالونك عن الانفال كل الانفال لله والرسول فاتقوا الله وسمعوا الذنب بينكما الله والرسول وانتم مؤمنون انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله خشعت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا وعلى دينهم توكلون <تصفح> الذين يقيمون الصلاة ومرزقنا منفقون لا يقولون نزول کے بست سورت بقرین رے اور سرشیف کے بست سورت عرافنا اتم سورت سورت مقصد الجہاد فی سبیل اللہ تعالی سورت کے دا بیانی جلاللہ جلال پدین کی جہاد ہوتا ہے تقسیم دی سورت شپک قائدوتا رے دا اشپاق قائده پلفز یا ایوہ الذین آمنو ذکر کئی او دا اشپاق ورا قائده دا اصل مقصد سرا تی جہاد فی سبیل اللہ دے دا غیو ذا حد صورت مقصد الجہاد القتال فی سبیل اللہ تعالی او د صورت تقسیم القواعد السبا ستا اگ اشپاق قائده پلفز یا ایوہ الذین آمنو اتدائی که ده مومنانو او صاحب قمسا ذکر کئی او پال صفت او و قاعدہ کی او شپا دمع قاعدہ خلاصر آری چه جیاد کوئی نو پڑی قاعدہ ہو کئی ممتاز دے او دا ذکر د قتال سرد قواعد ممو حداؤ آغا صورت چه پاغی کی تجریب جیاد تروکڑے شده او پاغی کی ده جهاد ده پارا قاعده مقررشوی ده اغا صورت نفال ده ده آر صورت امتعاداتوی لکه صورت عراف منتازو و ذکر دانبیاء دا و ستو احالت مجمینو او نعام منتازو پرد ده شرک مطلقا و قصد تا او ترسیم د شرک اعتقادی و فیلی ما ادام منتازو اغاق پحل و حرمت او پریشید را لکتابو عمران امران ممتازو فرد نساراو قدبر شوحے او قصد خباصد تعلی کتابو صرر قواعد ممحددو لتعسیس الجماع او بقرم ممتاز آوا فذکر دبیان دے اصول اربعاؤ او صلوح پر کے مندرج توحید رسالت جہاد او انفاق تیسی بھی لدائے دالا نواز صورت پر اومدیون ممتاز دے دا صورت پده ممتاز ده چه اغا صورت چاگه کې ده جحاد ترغیب ورکنش ره ره او ده جحاد ده پاره امیر او معمول ته بیان کری دی چه امیر او آیت با دکم و قائدو پابندي میدان ده کې کے چه کل جحاد کئی نو دیبا دکم و قائدو پابندی ما قبل سرمانا د قران دا تاکید ده چې کله اصل مقصد ذکر کیږي نو را اصل مقصد اشاعت طفاره بیان کوي دا اصل مقصد اشاعت طفاره ارکان او تا ترتیب او تای دور کوي لکه شرط عام کې اصل مقصد به ذکر ش ارکان او تا ترتیب زبار نشاعت تم سره او اقبات ست چې پتاه سو باندې د شپږ مصاحب راځي پتاه وکړه چې دا اصل مقصد دا پاره دا سم وکړ چې ستاسو پور کې موالهات دي دا ان کې کریم چې ګره اصل مصد ذکر کی نبی دا ذکر کوي چې دا اصل مقصد دا پاره نه کوي چې د مشرک ذو ختم شي حقیقتا مطلب دا دی چې مشرک لار بند نه کړی دا او بيان دا لذي کتاب نه پیلي نو قاتلو حتا الله تكون فتنه جان خو ترغې پوري چې د مسجد زور ختم شي او شیخ وګن کې سپنه کوي نو موږ کې صورت کې اس باد توحید شو بد الله ورسي او سره په صورت انعام کې او اس باد توحید شو په بیان د اميال مسلمان په صورت عراف کې دا صورت متصلار را چاکوارے مسئلہ دے ہوں ماندہ اچھا نوچے پکھلا را کے لئے دا دی مسئلہ دے پارا عمل کے با جہاد کے اور دا ایت تفریق با توحید مطلب دا دے کہ چاوید جزدہ نی نستادہ جنگ آبستے کہ ایمان بھی نہیں عقیدہ دے مدبوط ہے نی قرآن بھی نہیں ویورے نوچے جہاد صدہ پارا چھے نو دی مسئلہ دے پکے زکاہ دا صورت تفریغ دو دور اپاگئے چه کلا تا عقیدہ درستا شوا نو دا عقیدہ نقشتا کیجئے سو پوری چه تاثیرنی پورتا کیجئے دارنگئے تورا بارا پورتا کیجئے چه تم تحلہ متضیینئے اکھر سشو اپاکی دی توحید نو توحید مدرہ اندر پار دے جہاد جہاد چکے نا توحید مسلس دکا مشرق جہاد کی مدار مرشب ګنر سے جنگ کول څه دمغه او بیره کفار جنگو مشته او داغه يقيده در نو تا ولا يقيده او به یاد تلا او چې کلا يقيده نو با داران تو چر اصله او ټول یاد نه نو ټول له مخه نيت یې سمتا یو عقیده له توحید وساتا ا دې نفسم کا کې شیطان ورتا پنيت کې تو تو نقصان باچی د توبوي مال براله غاشن کو براله تماچه براله تو په نو ازنه چې زیاتی لپاره انثال بنفل له نفر زیاتی ته ولا ازنه چې زیاتی شې لپاره ته جنگ وکي انډاسته وړانده راځه د تعال دومو کې مړوم جس طرح نیت منو بیا یا چې پېښې دي اصلاح النیت چې نیت سم کار جن موکو ته ورته دې څنګه کې ان استاد راجن صحیحمن نه دي استاد راجن صحیحمن نه دي الله انداز نه کوي او کني تسنگ او کده دې درست دی او میدان دیا څو نو الله و دیندار کوي ورته مثال پېښ کې دې بدر کے تاسولت کسان ہوئی کافر پڑی رو شو سر ہو لیکن تاسولت سمو صحیح انو اللہ کامیاب کوئی کچھ تاسولت سمی انو اللہ باتاسو کامیاب کی قالت جیاز لگی تا پوچھتے کہ چالت تچی موسکین اور دست پکار رکھنا بیع دوسا تچی موسکین چاہیوں کی لا هی ته دغه د بشرايته دي اج کې جات پارا لومړي دوه شرط دي یو ایمان عظیم اخلاص دغه د ورته کی ایمان بل لامر کی اخلاص هم کی او درې اطاعت قامیر چې ته راغله کاجو بابا له نو زادري ذکر کوي یو امر ذکر کو حضرت اعلی په نام ادا دو رگلتا ای پدی شورت کی یو دا چه تو اخلاس اپارت تو او دین دا چه تو رواخستا نو میدان نجی آتی امیر اتعاد که فقل سمون ملے کتا تا امیر آئی واپس نو اپس کتا تا امیر آئی مخی نو مخی نو تبا اتعاد تا امیر یوشه انا قدیگی جنا شرائط موجود, بغیر شرعات موجود, تم اس کے شرعات موجود دی بغیر د شرایط څخه کومه موجود کیږي ته مشکي او شرایط دی موجود <خخخ> جامید دی پاکه دا سرې ته مشکي دیخي داینه ته شرایط نیم موجود نشه نیم موجود کیږي او رکن نیم رکن ایمان دی او شرطونه یو اخلاص قبر اطاعت ثاني نه چوارکو شروط لته کی نو نوس صورت کې عقاید بیان شو نو صورت کې دا غرید اشاعت لپاره مسلو راته تعال بیان شو ځان نو کوی چې به ما پهولم الله علما بندګو خدایمو جنو کو jihad نو کو مو اجنه مو jihad نو کو او jihad چې نو تابا دا فرض دی که اول که قضان پابندی او شرائطو منی که بھائی دی جعاد کن سنکی رکور روتیں نزدارنگی که خواهر بچیم نتشور آلین غلول رضوکہ بنا کن او کرده دی قیدو تا پابند نی نتا جعادن شکولی جعاد لبالاشی نو کله اگر مسلمان اگر لارو ڈاکاوای چو پیسی وانخنا دا غریبانو مالو خرا خلطن کزم جاہدین علی چولے راہتا علی رورہ راہتا انداز جاہد شب دا اوڑا کون تنگی جاہد والا آگئی کیا اگر دا شرایطو سرے چیزان سر اپراتو خوصے جماعت طرف نتاپس اندازو کو مکی دانا چې موسیمانانو بانے حملے کوا لارائی نیسا ملک باکو مجاہدین جاہد کی گئی بنهره او جیاکه داندور کی غنی حضرت سر او ټول کار فوج درس او دیار رسو نو درس او دیار رس په دنیا غالب شو لکه څو او قیصر نه زورګورو کورو سلطنتو او منظم فوج او دولت و سامانو لیکن هغه مجاهدین ته چيني شو دالحی که کافر ټینګي کی چې مجاهدین کی شرو ته قران نه دي ترسین رفا باند جیاز عظم امیر سنگ دے امیر کے اطحاد تا اللہ کی گتاب شتے امیر قرآن کو اصول و پر شراج پو دے تو پو ہے دی صورت کے ٹوٹ باست دے لیکن جیاز و پر وہ جیاز مشروب بھی شراج دے جامعہ کی صورت کے اصول بیانشو مقاصد نو دے کے لواحق بیانی لیکن منگمون کی اصول دیلی جاگہ تو قوائد اچھی بعض ایک عزیزی جاگہ اصل دی یعنی طول انبیاء امسلام بیان کری دی اور غیر بل دی پار سبب ندی لیکن ایمان بل اللہ بل آخرت بل کتاب بل رسول اور بعض اصول دیلی جاگہ بل پاری دی لیکن جہاد کہ جہاد دی اصول لی انہو جہاد دے اصول لی انہو قطر غارت دے نمو یو صورت دتسمتن المقاصد والواه نمو ته دښرته ته کی المقاصد بیان شو د دې صورت ته کی الله واحد یامل کی صورت کې حالت کم بیا مسلمان ذکر شو یاده یاد کړه احق قر سوزان کړه نمو دې صورت کې دې متوي تم تر واه لا میدان ته ځ یامل کی صورت کې jihad دیشو د قانون سره نجی صورت کې د جګړې اعلی منزل وزروت وسنانه الجهاد خو د دې قتال اجازه منل د قتال له یو خوب کوشش د بیان نوخلي او توه اوه الله خپل ټول باندې ملفته کا فتر دې پاره چې کافر گور پاتني کله چې قاضي دې ټول نو اخر کې داوري صورت دا ته اور دعیو اے صورت صراع اصل بیانت کی لکسی پاری صراعیات جو وقاتلو حتی لا تکون فتنتون ویکونت دینون کلوه للہ جنبر کوئی لکافر صراع ترا کوئی کہ پاتنی کی شرک فتنہ شرک تو فتنہ لا یحتنم مومن بطر کی ترشیو ترا کوئی لکافر روح پاتنی شی او کافر کچا زور میں گئی وَقَاتِلُهُمْ حَتْتَعَلَىٰ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَقُونَ دِينُ قُلُّ لِللَّهَ او دین دا اللہشی کرا غیبات جہاد دے پارے چھ ملکو اپنا کہ چھر کافر ایمان راڑی املکا غصی نعمق لاغشا بعض اتھر کوئی وطانہ داردام ملک اپنا ملک نو دا جہاد دے جہاد راہلت دا دے جہاد دے لپا رکھوم شے پر مند داریت راگلے او خلص کو ایمان بر خرابی نو جہاد دے لپا رکھوم نو سبق نو جہاد دے بعد غلق جہاد کئی پر مطلنے پہا جہاد کئی داری اصول و شراجی پہا نو دیو جناح اصول و شراج کی اور اتداء کے کمشے کے د جيات ما صند سره لري نو به نه مگر موږ چې کئ ابتدایي زای پاتره ازره دې لاندې پاليزي پر تاره ته مشکي دایلي جيات کې پر تاره جس انن کا انن انفال تاسو ته تانه هغه ځی شه په لاس وراره انفال بنفلن تانه تاسو ته کیسو ځی شه دمر سن مخالف نظر ځی شه او ته مصد که دمونده کافر قطر کافر او اذا کافر دور قطور او او کدیل دیو زیاتی شیر آگه نمو بسکو و او دا زیاتی شیر حکومداری که دالا دا پیغمبر ده اغبا امیر توائی که تو دیو زیاتی شیر آگه ناغتنی شیر آگه مال آگه پیسیر آگه وصلار آگه نو اصطانه ازنتی زه چی شبانه را نشي مولي ګل <سؤال> غلاله <سؤال> تراني مشغولاله تاو جهاد دی له شوق ختم شي اوري دې دلان ادرس کې پلني اتل زاد بينکم وصلو اخکای قلان خلقی چې زګي دارا نشي دګاتم توپ خراب راهم تمه خراب راهم کلاس ایا تعتقدې دا الله د پیغمبر په امر مومنان سمانه زیاتې شي ته ګوره نه یالو سمید ځا او قانون د قران مې چلے او د سنت په پابندۍ سلو اایا تعتقدې سمید لا مومنان او کسان دي چې به یان د دې ته حکم د الله ذکر الله دوه حکم ته بیان شه چې قلل انصال اللہ ورسول دیتے بیان شر چه باہی اللہ یعنی دی چه دیتی شبہ ناخلے جہاد که دارا مال رہ گئے وصلہ رہلا دعوتا ناخلے داگی جہاد نچروانی نموسلمانان منہ نلکے کلاہ چیہتے شید دیتا حکم دا اللہ نم پیرشید نلکے دیت او یگی رمالت ہو بھئی ما خدا بستے ری لانے میں نلکے رمالت وجلل وجل یای يار یریته وی سمانه او ریږي چراشه نه اصل او ریږي چې اندوله کارونکو او ریږي چې د جنگیګم اکلای چې لوسی شي پرې بندې دلاو کونه چې دغه حکم دا لري چې تبو ور دے چې نو کار شي د دی دې ما زادتهم کار شي بعضې خرد غریلی شي شيمان کمیږيږي ایمان ابو انفوی دی ایمان اصال که میگر دی دی دی دی ایمان فا غلون شیره آمن تو باللہ ناغید اکامل زی ترسین دی محدث عالم چرا دی ایمان ابو انفو کرد که قرآن کرا جیز آغا ایمان من حدیث کرا دی نا ایمان ابو انفوی تا خط دی کردی کردی پا اقل تاریخ ای دکر کردی اصال و سنتای تکم خط ایمان ابو انفوی کردی دته وايي ایمان دې دي نو زه تاسو نه غواړم چې jihad په توځین سال فرشو پتا دي نو کوم صحابه چې کومه کې مرغي رغه نه کسې من ګلای ایمان کوم هغه brave دې د سوای دته رو صحابه jihad کوې ایمان دې شتا پني نو چې کوم دې jihad نه مخ کې مرغي ایمان ته کومه اصل او سنت ټول عمر کې جواب نه که یو ایمان ده یو دی ایمان آثار دي زادت ام ایمان ام کارشی زیادت کارکی در کارشی دی ایمان منگا پختانو گئی که خلی ایمان مدی معلوم شی در ایسا مانا یعنی چه تا حمد کیو کنکه واضح که ایمان مدی معلوم شی دا با محاورد هر قوم دا هر قوم پا خلی محاوری خبری کئی هلکو دا محاوری پو مانا نپوئی گی انو لزی ماناتے واپنی ناکہ دمو محاوری جو سجنے کا پوچھتے سنجھ آل دے نزاغی دا مطلب ہے چیتنا جوڑے کو جوڑے ہوئے خیم چینا مطلب دے گزاربی کی گی دا دا محاوری اسطلاحات تی پارے جوکے کارچی دیر ایمان ربان دیدان چپاری آکسان چپابندی دیبارتی بدنی اداو امالنا چه مورکر لغت کئی سمان جیحاد آغا کسانی کئی ایمان والا جیحاد آغا سو کئی چه دا اللہ دا حکم تا منقاض تابداری او جیحاد آغا سو کئی چه آغا دا اللہ تابداری دانا جی مجادی مودنکون اپا اللہ دانت پاری آغا کسان چه پابندیزمون اداو امالنا چه مورکر لغت دا کسان مومنانی رشتیا حقا رشتیا یہ ایمانم کچھو آزا اللہ تعبیدار اموشن اور جہاد اکوہ پر نیکنے نظار اشتی نیوکم جائی دیں گی جہاد اکوہ نگا انفال نگا زورت پارا لکھا دیلو رب تکا اب آشرت ارزق ازاکمن ازاکمن حدیر کراری اللہ زمان ارزق بطول اللہ یعنی زندر توب رزق دے زمان داغی حدیث دا مطلب دے شزور رزق زندر توب کھون جال رسکی که حدیث کرای جی داغی مطلب دا ری شزور دا بغیرت خون رزق نو کھون جمعات کے ناس سماراری کی اکرو دائی زتمن رزق فتورا باندے کما اخجا کا کاف د دے مصوف د دے مصوف د دے مفسرین و چرا موسوف کمی او شیرے نو بازوئی موسوفی اولای کوم المینون حقا کحق ماہ اخجک ربو کا دام لکسن پرشتیا چلنا لگلے خکرے تدمدنینا اب بازوئی توقع لندے یا توقع لونا توقع لند کماہ اخجک ربو کا ذات پالناس تاہری پسپاری پسپارتنی صرا دا یو نور مختلف معنی کوي مفسرین نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دین کال کې مدینه منوره کې تشي فرمای ماکه ته مدینه لېلو ته او شام ته مدینه نه قوت ته راستنهږي لو پاره کې کوه سزا غونه نيسته نو نه به جوار او رششه انو به چې په بنجر ملته نوز عرب جن پر تجارت او شان تبطلو اوز آن اوزان بای خلی کپڑی سامانو را را را خاصول لے بعضی سلکو مکہ شلو در باز دیل شو نوکران شاتلو او خان بے بوتلو نوکرانو وساتل دا آن اوزان تجارت حکم او بے براتلو تندیم بے انسانیت خصوصیت تے اسلام دے تندیم دے سنت ویدی با دی کارنو ایر کیا کافر و کول دواج دے انسانیت تا غینا لکا دے کاشدہ بروان ایسوا نو با یو تن امیر کن بغیر دا امیر یو کو تندیم آو سنت تا گی یو دے انسانیت خویر دے دا. چ انسان کمزای کی ہوئی چرتدین تنظیمه خلقې ده د دې روانه کاريباد مليان د انسانیت نوم خالې دی او سنت نوم خالې دی نه ځکه انسانيت سره انځه کې سنحت چې د اصل تنظیم کی په لمر او قران کې نیم سوراتونه پتانځیندي د موږ وایو لاندې سره د قران آيات نوم نه کارول لیکن جنین قران نه مئی نا غوځ دا نه مګره دا باکه امام حجری جامو تنظیم نیو تنه زپکنین نو مور تو راش ما سره غل لا څه وایلي کی تو څه کی کاټې نه مئی دغه پلان یې کوم ورو ده دا تنظیم نه شیداته هغه څنګه سمونه دي یا غستا قران دی چبا با زلاله مسلک دي ا یو دو خوره قران دي چې دو خوره قران کې دې او ثيات نمونکل شنه آتا څرګنده تنظیم نوته در خلاف ه وکړه علاوه د چا دا واسه تیر تران نه راشي هغه نه کرے وګوره وای وای خو کولی حسابایې ته دې موږ و کولی دې حسابونه خبر رشتیا ده چې او تنظیم تنظیم کی کینی رکتا چا مسلمان ویلی ری نو دورار دے او سای ازان تا مسکئی نو پاقل تنظیم نه قوتے دے دا. دانت تذکر دے دا. تنظیم نه ہوتے دا ایمام راڑ دے سب او سای ازان نے مسکئی حدیث کی پاقل آنت را دی نو تنظیم نه ہوتے نابو سفیان رضی قاصل امیرو دو کارو رضی حجرت چې حضرت تمجین اتلیو او صحابہ رضیان اللہ تعالی علی جو سو کسانو قوم دینہ کے د مشکینو دا قاصلہ شام تتلیرہ او قل تتلیارت کے دا رضیان مغلون اغسطی دیر آروان دی نبی علی اکرام تا حکم را کچې ته حمله درلې دا ټول په قافلې کې نو قافله درل کې نبی رسول الله صاحب اعظم ورو چې دا نه حکم دی تاسو په غره تاسو په قافلې سره اسلنی کسان کमी زموږ jihad په یازو شي عمل اون په لاسه شي غنیمت زې کې ورځي د شام نه دروازې کی مچې ایود مدینه سره جو سره تقریبا 20 میل باندې د دالار سره راځي کاته ایود مدینه تقریبا 10 30 میل سمندر لري نو سمندر په هغه کې زموږ اگر ونیږدره کله چې زووانو جګاو کړه د حملې او جوړو شو شهی جاسوس درځي جاسوس ټول خبر وروړه د دشان دښان چیتا خوڑا دی دمجینی پسنگ اوستان پار صحابت کی عشیری ہتا لکتای ابو سفیان شام کیوں اگر چی پوش شب چیزمان لار خبولنیشتے او مار لکتای ناغا پتی ذرفتار او او او او او کیا گر اصمتی دی او مکیر تیراو لے گا چیدار سے ماں مار دیر اڅله دکره او صاحب زمائن د لرې دي روان راشي مکه دې نغاراو سو او چو او په شاله کې کاته چې را ليش میر کو درې سو هځه لسه انم دکل ګزر کانس د ليش ما رسول سره دوکانو سره را روان شو او دجال کڼړې وکته نو نه را روانې ای څاړي په تاسو په زهکیر اوسته چې مونږ کله قتل کو ځای بولل دي چې هغه ورو کو او څه نه کوي نو هغه څنګه غلون او وقان بالا له اوسته دي حضرت علي بن سباتي ابشاري وي کوثار ټول روان شو دي بازاره شرن راوځل لگا دت عباس جي الله تعالی هو زره نو حکومتي جرګوال نغمو بغیر بعد تغذرک ایمان وارم و مجبور داغینا داغذر که را روانشون ابو صفیان دائی چروکو چه دا مدینی پا سنگ چکم عدار دا اما پا دی نظم او دا دریاب داری واقستا چه را رو دائی چه صحابا را چیم دور دی باتی ریجی قاتل اکو دا شام را روانه دا اندار نید داراری پی قودا پا دریاب پا سنگ را روانشون او مصدر داغو چې چه و زماب سوجم را و رسی بدر د مدینه منورینا نیلاک آفتا تقریبا شپاگو شریمی دادی او بدر د مکیم از زمین تقریبا دو سو می د کلومیٹر دادی صحابا دا بدر پا طرف آروان دی چه خبر ہو لگی صحاباو تا چاہیو کود په پا غرار دی نو صحاباو رمخاو والا بدر دیو شریدو مو دا غزای کې غرو دی او موږ میس کې الګاره دی او څوار دی اوسون او څوار دی چې پکې شته دا غزایته چې روان شو نو په دا اوره یې دا چې کفار راوځي د بزور شو نبی اسلام کاوه شوا چې په هغه ورځ یې هم موږ ته نصاب درکې نبی اسلام صاحب عزت چه ما تواهیشنه ده چه پاهاده درده حمله اوکرا نو خواهده درده نو استاها صبحواه ده نیر لار شو کافیلے پسی کنه پترسکتلار شو گفار پسی نو باز صحاباوی چه نا کافیلے سخت زود رکر چه مونسا را وصلنشتے ده سامان کم ده او کافر درده زیاد راگلی دی نو کافیلے سر جنگتو او باز دی چه نا چه خرایلی نو کافیران راگلی لو دې کې موږ متواله راغلی شي دې يا بیان کوي چې نه چې کا بدل کې کا سره قصیده ادا لره روان شي رثواب قاتل یې کوله او پرې بدل کې کېږي نو الله دا دې بیان کوي كما حج تر بوتا توکل تا توکل په الله تا څنګه چې راوړیت او انفال د پای را لادي ازا اللہ لکوا رہے کئی دعا جا رہنا چرا خسولیتا اللہ رب افت تقو اللہ اتقان زان بچ زمین بیماننا اکسون کی اللہ راو کرے تقو لکورنا بلحق چی حق سرگن کی حق سرگن کی یعنی اسلام اللہ غالب کی ایو دلاز مومنانونا بجنی او خبر کئی تاثرہ فا امر دا اللہ کے پس آئینا چه دائر شده امر دا اللہ بازی کسان بچری چه سید منگا بگیو بگیو بگیو سترے منگا سنگیو بگیو تب آئی چه مخی کوری کی مرگ تا اگوری مرگ بازی دی جنگل نوائی کافی ری تا دو صاف کورا مخی کوری شید یہ نیدی کافی رو تاکب آئی چه مرگی نید لیکن مرگ چه سیوی نیدی یو ساتونه د موت مخکوله چې ملت ده ا دې نیوګه آیا چې خواږه راځي تاسو یو زو ټولو ان ا دایو ټوله تاسو را پي یو زو ټولو سمړنه یو کافره را ا دې د کافرو لکړ دې پهار شو نشه هم لا نو یو هو کې یو مطلب چې بچا هم انا لكم ادوز و ای چیشی ندددددی والا تاسو مقابلکی شلقت دددددی والا تاسو دو سلا روز ای سره نو اسر نو اسر والا اگر خافرات ادوز و ای چیشی نو اسر والا اصلاف مقاملک ایرادا که اللہ تی ثابت کی حق فقلوکم اپریقی من لکافرانو دا اللہ مردی دارا تی کافر و تتاسو مقاملک کیم کافر مول الله شلی اصحاب دکی الله باسلوی کی باتیں اگر چې بچي موجمه موجمه نه غوڼګان نه چې موږ نه وری شو یا چې فیا تو نو قبول ته او پیا تا او له را اوه اوه وکالا اوه زه با اند تاسو پزرد فرشتو یوول پسی محمد د کوم لک په څن تار مد احمد د لکول زبا ستاسو تاییر دوم او ممید دو کن ستاسو انداد دو کن ستاسو انداد دو کن پزرد فرشتونه یو بل بسرار دو کنیشه مردیش اصل اغی سیطهوی جسره با اصولیت بیومنان بسرور کی داران کی فرشتی بایو بسرارو آلی او اللہ بستاسو انداد او فریاد کو ترس اللہ تاک بدر تاچی صحابہ را را نو دا زوربر دا قرن کتو ترس تا دردئی واشکو لما دینی ترس تا ادا ترس تشگیر امیداب ترس تا دا غر ترس تا کافر و منظم کر دا دا کتو کانا دے و نو کافر و کلک دے واغستے اصابو پشکو کرو تا ادا کرے تی جن کی سر پشکو کی انو پیل ٹوپیچی والے نیوک وزائد دیگی معمولی والے ازا کافر وزائد لکھ رہے ملک کوچھ کر دیتا شکل نبی علیہ السلام نشپیش جسارلہ اس جنگ شروع کی نبی علیہ السلام موسکو اور دعای غفتان اپنے دعا کی حدیث راضی کہ نبی علیہ السلام اللہم انتہلک حاضر علی صاحبہ فلن توبد بادو قرآن دا لوگ دے دلان کل امرکڑا نستا عبادت بونی چی پس مطلب سو ذرستے پہ غمبر نوکہ زور دا ڈل دا مومنان نتول برشو ندیان خبل پہ غمبر راجینا از نقرآن استا عبادت بونی چی اور نبی اسلام دوار کولا دیر پہ ابوبکر ته حساب کوله آن دا دوای د کومو اوسه دا چې منله ایس 10 تاسو فریاد کوو موږ اسمه فریاد درو موږ تیار تهونږه موږ چې فریاد وکیا څو کول شي دا غله نه دی دایانو باندې یا غو سره غم دست کنید دقائلین ورکی ارام اپو جمعاتونی بیار قولی کنید اتراز. فلارتا ایزونکی غوث الازم دا چاہی را فکر محتاج نبی اسلام غوث تو فریاج اون نبی علی اسلام غوث نشد اللہ او تا اتامہ تا فریاج کن نو پیغمبر غوث نریش او بلکہ غوث دارې دې ملک دستور دې فسجا برکو سو قبول چا بتاه الله او الله وکالا وی وی را کوم تاړه پرند پریټونه یو بل کوسي او نو ګرځو الله دې دې لرا یا دا رو کو کو تعالی فرشته مغزه تا سره چې مزوچی پرې سره تاسو اصل کې خو یو فرشته به کار و خدای دې راځي چې صحیح مزږي ګړنی نه صحیح مېنی خوشالي نو اللہ و ایدا صرف تازوڑے دا مجھو تیار دا پارا گرمی رابطا انا دا نصر مانے فتح نصر کو مانا دا تعالی مراجی انداد اقل کو مانا دا فتح لازی انا دا فتح مگر دا اللہ انا کتنا نلا غالی حکمت والا ہے یاد کہا چه پڑتو تاغلہ جوٹے امان دا دا تیرار جو پسری بانے قوف راشی انگو زیستر کی پڑی چی نظرے بیا خوشا لئی کله چې صاحب او کوفار خوځي لري جو دا په زور تنه دې نو په صاحب او غمراله نو په دې وخت کې الله په هيڅ طرح وستا په دې چې ډاډه راځي چې نه عمل وشي قرآن وایي علاوه دې چې الله په تاسو د نو بوت ځکه چې نو په دې شو چې راځي نو قف چې زمونږه شګره شي نو الله باران راوړي داو مالی بلنی شگا را خارم پا دا نو پا مالی شگا چی بارانی شنو اڈی رکھ رکھ رکھ شی دین دشپیش شیطان طول بناو پری پا لی ترارے نو پٹولے جنہی بات راوستے ہو نو اللہ اپراو لے گلے چی بوس رکی دا کہرارے چی صورت پاکوالے جنو دور رکھ رکھ رکھی اصورت چی پاکوالے پر کینی نو رکھ خباصت چی نو قرآن دادو کا ذک دغه هر قوم دی چې پاکي هوا دغه پر یو بوذره ابو جی تاسونا پر تیر شیطان پر تیر شیطان ته سلام وکړو به سشي او مزوږ کی الله د تاسو پر دې سلام تحارت سلام ارتبات القلب زړه کواره سورج سره عبادت والی ذکر اسکار کي نزهه مزوږ کی اقلقی اللہ قدی بانا نظر آتا تو قدمون اقلقی اگذائب کی بانا نشن اقلق شاو یاد کہ امرکر او ربتا فرشتوتا وائیو انانتا اتتتا سرین یو رب کا دانا کہ فرشتوتا ہی رہے گئی مددر سرین فرشتے کا لیلی دی یو ہی رب کا لئل الملائکتے قولو للملائکتے قولو للمومنین انی ماکوم امور اکستا رب فرشتوتا انی ما کن وائی مومنان اتا اللہ عزیز در صلیم پینداد کے نکتاک دیشوی مومنان ابو اردون بزرون کافران کے رو مکی سورت یال امران کے مروریوں ملگا رو اردون لے مشرق پدر کے مشرق دار سے نہیں دیگی داشت دا فلا نایو ورد دا فلا نایو مخیلو آری ام واحد نیری دی نوہای مشکین را تا پاسر سٹنون پاستر سٹیو آری اوٹا کوی دینا هر بند کل بنان دلاش را سلو ٹو سٹ و لوی لاس را ہوئی سٹ و دلاش ری بلال سلو گوری اللاش را ہو تو پاستر سٹنون دا دیو جن الله سا سندار کو او دیو جنا کفاره ذلیلې دا د دې خلاف د الله پیغمبر اواز او خلاف د الله پیغمبر الله زقدر ولا داږي به شمنده اکا ذالکم داږي به معزز داږي به شمنده نو زګهات اقاغن راغور ته دې ختم شو مومنانو تا تمہیدو لکشید پرائی درسارارے و پشار تغیر سیدان بساتے دان فارنا مار دا پارا بجائیں لیکن ازموز پابند دے اس رنبائی قائدہ ایمانوالاو کلچ مخامو سے کابرو تا پگنہ کے زخفن گنہ کے میدان کے پگنہ کے مخامو سے ایمانوالاو کلچ مخامو سے کابرو تا پگنہ نموږ زه دې دشا شاکومن ااسو چوګرځي دې کافر ته په درځه یومانه صاحب دنجې صاحب ته مرادي غره یومایزین صاحب ااسو چوګرځي دې کافر ته ش سوته اراح کې ما ستته یامونه کوي ااسو چوګرځي کافر ته ش په زړه دې فقط با غمه یولهم یوم اذند ذكره فقد با بغضب من الله راوزه زده پوسه زخای ازای لجن اسبضای الا متحرفا نقتالن مگر کشا کای کافر تاس چې چل کای دی جان یا رضی قل دلتا نجایز دی دی جنگ کرتب دی یوز جنگ کرتب دارے چې چې تیری جنگ په وخت نو چې سم نو بازار سره با نو پرسط نه راو نو میدان کې با سره غلطون جوړې ده تور دي کېبه کاثرته قتل نه غره نو کافرونه علي وراوته دي پکره نه دي ورشيږي اځه چې نه راو لږه نو چې کافر بلاني دي شو نو زه وروه توره تزم ټس یا یو به وبل به و نو چې نمیه وا فلسفه رايتر دې ته وې ته هروب حاصل نه یې طرف او چاته بغیر چې ساسو نه موځي دي نو ځان څنګه اونې وکړه مونږه بخور تا نو په مونږه برابر پرسر کې وایو کاسرونو د پمنه راځه دې ته څو فرق انده جن وایي می کبر الیصار المقبل المدبرن مان تجلوا دساکن حق رسول من علی اما روانه کړی را نی زه تا کړو خالق تعالی هان ته په دې چې یې شاتې نو خیر دي یاغه په جن کې کړو فرق دي متحرفي میدان تراوزی ځنه غرضه کې او چې کافر رانیږي شنو زور لاګه کړی او باه را په اتم مسټ دا مندې سر کې کاټه مرګي ده را تصفی دي حقیقت شاتې نو دی و مې ولېم ازو توګه زېګا ګرتا په ساتيشا مگر چې چنتون کې دې یا راستون کې په طرف زغورې ډلې نو خير دي او چې دې له نشا او غذورا نوګه دې له غدغای عذاب یې جنم ته اصل اځه سره د توحید په میدان کې زموږ شکیرو مرګ له پښینې اوسه کوم دي که تعال کې ترشاو ګرځوناله لهو جننمی دي اما کوم نه لړ او جمعه کې اگر نه کې توحید مثلا بیان نه ده زه څو کوم دي چې اصل مسئله نه چې کوم مددات کی لواهې کې هغه لجرشا کر نه او چې مرګ کې شرک ده او څه بیان نکي شیخ قریزه خپل پټا